Hetedik fejezet Fogatlan felébred Fogatlan körülbelül három héttel később ébredt fel, amikor halvér éppen hablatyéknál tartózkodott. Csak ketten voltak a házban. Hablaty elhatározta hát, hogy bekukkant fogatlan kosarába. Kihúzta a kosarat az ágy alól, és azt látta, hogy kékes szürke füst csíksivárog a fedél alól. Halvér füttyentett egyet, most már biztosan ébren van, mondta. Nyisd ki! Hablaty így is tett. A kiáramló füsttől a két jóbarátra rátört a köhögés. Hablagy kezével eloszlatta a füstöt. Amint a szeme abbahagyta a könnyezést, meglátott egy nagyon pici, teljesen szokványos sárkányt, amely hatalmas, ártatlan, fűzölt szemével nézett fel rá. Szervusz fogatlan, mondta Hablaty, és remélte, hogy a sárkánynyelv jó nyelvjárását választotta. Ez a mondat természetesen úgy hangzott, hogy Hogyi, vagy fogatlan? De lefordítottam azok kedvéért, akik esetleg csak törik a sárkánynyelvet. Ajánlom a hallgató figyelmébe Hablaty így tanulj sárkányul című könyvét. Mi csinálsz? kíváncsiskodott halvér. A sárkány nyelv hangzó készletéhez éles rikoltások és csettegő hangok is tartoznak, ezért rendkívül érdekesen hangzik egy ember szájából. – Csak beszélek hozzá! – dünnyögte hablagy fülig vörösödve. – Beszélsz hozzá? – hitetlenkedett halvér. – Hogy érted azt, hogy beszélsz hozzá? – Nem tudsz beszélni hozzá! – Ez egy sárkány! – Tor szerelmére! – – Jaj, dugulj már el, halvér! – torkolta le hablaty. – Még a végén megieszted! Fogatlan nagyokat fújtatott, és füstkarikákat eregetett. Felfújta a nyakát, hogy nagyobbnak tűnjön, ahogy a sárkányok szokták, amikor félnek vagy dősek. Végül összeszedte minden bátorságát, kiterjesztette a szárnyát, és hablaty karjára szállt. Aztán felsítelt vállára és felfelé fordította az arcát. Homlokát hablatyéhoz nyomta, és mélyen, komoran a szemébe nézett. Így maradtak szemtől szembe. Körülbelül hatva másodpercig meg sem moccantak. Így tanulj sárkányul. Bevezetés Ha az ordibálás hagyományos módszerét mellőzve akarod nevelni a sárkányodat, akkor először meg kell tanulnod sárkányul. Az embereken kívül csak a sárkányok képesek bonyolult nyelvet használni. Íme kezdésnek néhány gyakori kifejtés. Nincs kakka a kérvóban, Léci. Ne piszkolj bent a házban, kérlek. Mamma, nem kommál nyam-nyam a popsin. Az anyám nem szereti, ha megharapják a hátsóját. – Léci, ki nekem, cimbi! – Kérlek, köpt ki a barátomat. – No, még egyszer! – Próbáljuk meg újra. Hablatynak gyakran kellett pislognia, mert a sárkány tekintete hipnotizáló hatású, és az embernek az a kellemetlen érzése támad, amikor farkas szemet néz egy sárkányjal, hogy az állat kiszívja a lelkét. Hablagy épp arra gondolt, milyen csodálatos, hogy sikerült kapcsolatot teremtenie a sárkányjal, amikor fogatlan lehajolt és beleharapott hablagy karjába. Az ifjú viking felkiáltott, és lerázta magáról fogatlant. ha, ha, ha, ha ha mondta fogatlan. Hablaty előtt körözve a levegőben. – Most azonnal halat akarok. – Nincs nálam hal, felete hablat sárkányul. és még mindig a karját dörzsölte. Még szerencse, hogy fogatlan fogatlan volt, de mivel a sárkányok állkapcsa igen erős, a harapása így is fájt. Fogatlan megharapta hablaty másik karját is. – <tGrandisszed> ha Jól vagy? kérdezte Halvér. Hihetetlen, hogy ilyet kell kérdeznem, de. Mit mondott? Éhes felelte Hablacs, és mogorván dörzsölte mindkét karját. Igyekezett kedves, de határozott hangon beszélni, hogy pusztán személyes kisugárzásával tudjon hatni a lényre, ahogy bélhangos tanácsolta. De nincs itt hal! Van, van! felelte fogatlan. Eszem macskát! És ezzel rávetette magát teringettére, aki rémült nyávogással szaladt fel a legközelebbi falra. Hablagynak sikerült a farkánál fogva visszahúzni a fogatlant, aki már is a macska után eredt. A sárkány vadul ficánkolt, és közben üvöltött. Most! – A macskapfi fincsi, enné akarok most? De nincs itthon hal! – ismételgette hablagy összeszorított fogakkal, ám érezte, hogy lassan elfogy a türelme. – A macskát pedig nem meheted meg! Én szeretem azt a macskát! – teringette méltatlankodva nyivákolt a tető legtetejéről. Bevitték fogatlant plépofa szobájába, ahol mostanában kisé elszaporodtak az egerek. Egy ideig boldogan kergette a kétségbe esetten cincogó egereket, de aztán elunta magát, és neki esett a matracnak. – Hagyd abba! – ordított a hablat, amikor már szanaszét repkedtek a tollak. Fogatlan válaszképpen rávetette magát egy frissen megölt egérre plépofa párnáján a kellős közepén. – Á! Üvöltötte hablaty. Üvöltötte termetes plépufa, aki éppen ekkor lépett be a szobába. Fogatla ráugrott termetes plépufa szakállára, mert csirkének nézte. – Szedd le rólam! – kiáltotta plépufa. Nem hallgat rám! – felelte hablaty. – Ordibálj vele nagyon hangosan! – ordibálta plépofa nagyon hangosan. Hablaty olyan hangosan ordított, ahogy csak a torkán kifért. – Ne edd meg az apám szakállát, légy szíves. Ahogy azt várta, fogatlan a füle botját sem mozdította. – Tudtam, hogy nekem nem fog menni az ordibálás, dolgot hablaty magában. – Takarodj a földre nyomarult, kis hüllő! ordította plépofa. Fogatlan leszállt a földre. – Látod? – kérdezte Plépofa. – Így kell bánni a sárkányokkal. Becsaplatott a szobába gőte bűz és görbefog Plépofa két vadász sárkánya. Fogatlan meretten bámult rájuk, miközben azok gonoszul csillogó sárga szemmel méregették és körbejárták. Mindkét sárkány nagyjából akkora volt, mint egy leopárd. És legalább annyira örültek az új jövevénynek, amennyire két hatalmas macska örül egy cuki kis cicának. <gül> – Üdvözlet, tűzokádó társunk! – sziszegte Gőte bűz, és megszagolta a tekergőző E Várjunk! – dorombolta görbefog komiszul. – Amíg egyetül leszünk, akkor majd rendesen is üdvözlünk. Egyik moncsával ádázul fogatlan felé csapott. Görbefog karma éles volt, mint a konyhakés. Fel is sértette fogatlan farát, mire a kicsi sárkány üvöltve felpattant és beugrott hablat inge alá. Csak a farka kandikált ki az ing nyakánál. – Görbefog! – mennydörögte Prépofa. – Nem jól céloztam! – nyafogta Görbefog. – Takarodj ki innen, mielőtt retikült varrok a hátadból! – Ordított a plépofa, mire göte bűz és fog sárkányult rágárságokat dünnyögve kioldalgott a szobából. – Mint mondtam, jegyezte meg plépofa, így kell bánni a sárkányokkal. Plépofa tőle szokatlan érdeklődéssel szemlélte fogatlant. – Fiam, szólalt meg végül, azt remélve, hogy valami tévedés történt. – Ez a te sárkányod? – – Igen, apám, – vallotta meg Hablac. – Nagyon, de, hogy is mondjam, nagyon kicsi, nem, de… – hebegte Plépofa. Plépofa nem volt egy kitűnő megfigyelő, de az még neki is feltűnt, hogy ez a sárkány valóban rendkívül kicsi, és egyetlen foga sincs. Kellemetlen csend állt be. Halvér sietett segítségére. Azért, mert ez egy ritka faj, magyarázta. Egyedülálló és ö, ö, erőszakos fajta. A neve fogatlan álmodozó, a szörnyen nagy rémség, távoli rokona, de annál sokkal kegyetlenebb, és olyan ritka, hogy már kihaltnak, hitték. – Tényleg? – méregette plépofa gyanakodva a fogatlan álmodozót pedig pont úgy néz ki, mint egy közönséges, avagy mezei. – Á, tisztelete megjegyzem főnek, válaszolta halvér, hogy ebben tévedsz, ez a sárkány nem szakavatott szemnek, sőt, ami azt illeti, még a sárkány áldozatának is pontosan úgy néz ki, mint egy közönséges, avagy mezei. De ha alaposabban megszemléled, akkor észreveheted az álmodozók jellegzetes, megkülönböztető jegyét, mutatott halvér egy bibircsókra fogatlan Orra hegyén, amely mutatja, hogy nem hétköznapi társai közé tartozik. – Torra mondom, igazad van, álmélkodott plépofa. – Ráadásul ez nem is egy átlagos álmodozó, toldotta meg halvér aki nagyon belejött a hadoválásba. Ez, – ez, ez az egyed király vérvonal sarja. Na ne! – hüledezett plépofa. – Akit ez az értesülés teljesen lenyűgözött. Rémesen sznop tudott lenni. – Bizony! – bólintott halvér ünnepélyesen – a te fiad törfogó király, a vacsárkány székla hüllő uralkodójának utód átrabolta el. A királyi álmodozók lassan indulnak növekedésnek, de aztán lenyűgöző, sőt, kolosszális méreteket érhetnek el. <gül> Mint te hablat, igaz? nevetett plépofa, és összeborzolta a fia haját. Plépofa gyomra panaszosan megkordult, ami olyan volt, mint egy távoli föld alatti robbantás. – Azt hiszem, ideje lenne vacsorázni valamit. Tegyetek itt rendet, fiúk! Plépofa elvonult, és örült, hogy visszanyerte bizalmát a fiában. – Hű, köszönöm, halvér! – hálálkodott hablagy, Mint a vészfolyás! <háha> – Szóra sem érdemes! – legyintett halvér. Tartoztam neked azok után, hogy összehoztam neked azt a berekedést takonypóccal. Egyébként meg apa előbb-utóbb is rájön az igazságra. Jegyezte meg hablat gyászosan. Nem feltétlenül ingatta a fejét halvér. Hiszen ma is ilyen sokat beszélgettél a fogatlan álmodozóval, ez elképesztő volt, hihetetlen... Soha nem láttam még ehhez foghatót, rövid idő alatt beidomítod majd. Én tényleg beszéltem hozzá, bólintott Hablaty, de ő meg sem hallotta, amit mondtam. Amikor Hablaty aznap este aludni tért, nem akarta kandalló előtt hagyni fogatlant gőtebűzzel és görbefoggal. Nem vietem be magammal az ágyba, kérdezte Plépofától. A sárkány azért van itt, hogy dolgozzon. Feletett termetes plépofa. Ha túlságosan sokat babusgatod és puszilgatod, akkor kiveszik belőle minden vadság. De Gőtebűz megöli, ha egyedül hagyom velük. Gőtebűz helyes lőn felmordult. Méghozzá! Ezen örömmel! sziszegte. Badarság! Mennydörögte plépofa, aki nem értette gőtebűz megjegyzését, hiszen nem beszélt sárkányul, és barátságosan megpaskolta gőtebűz szarvait. Csak játszani akar. A vad birkózás jót teszám egy sárkány fiókának. Megtanulja megvédeni magát. Görbe fog, kinyújtotta a karmait, mint egy megannyi bicskát, és dobolni kezdett velük a kandallón. Hablagy úgy tett, mint aki csak elköszön fogatlantól, de söttyomban az inge alá rejtette, és becsempészte a szobájába. – Teljesen csendben kell maradnod – figyelmeztette határozottan, ahogy bemásztak az ágyba, és a sárkány buzgón bólogatott. Aztán hangosan horkolt egész éjszaka, de hablatyot ez nem zavarta. Ő egész télen, hol nagyon fázott, hol kisé vacogott, hol pedig egyenesen didergett. Hibbanton a puhányság jelének tekintették, ha valaki túl sok takarót terített magára éjszaka. Ezért aztán Hablaty általában órákon át hánykolódott ébren, még végre éber álomba vacogta magát. Most viszont kinyújtotta a lábát fogatlan háta mellett, és érezte, hogy az apró sárkányból áramló meleg fokozatosan szétárad a testében. Felmelegíti jégideg gyomrát és szívét, sőt, még a fejébe is jutott egy kevés, pedig ott hat hónapja nem volt igazán meleg. Még a füle is elégedetten bizsergett. Hat erős sárkány horkolása kellett volna ahhoz, hogy hablagy felébredjen olyan mélyen aludt aznap éjjel.